الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نفستنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر وعلى ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولنا سيدنا محمد Wa ala alihi wa ashabihi wa tabirina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Ma'ashir al-muslimin littaqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimoon Para hadirin majlis Jum'at Yang dimulyakan oleh Allah Yakin Bahawa anda saat ini dimulyakan oleh Allah Karena anda dipilih di antara hamba-hamba yang lalai, anda adalah hamba yang ingat kepada Allah. Anda berpikir sejenak, saat ini detik ini berapa banyak hamba-hamba yang oleh Allah diberi kewajiban untuk melakukan solat Jumat. Akan tetapi mereka tidak bisa melaksanakannya tidak bisa melaksanakannya lihat yang di sana saat ini detik ini mereka seharusnya berada di dalam masjid akan tapi mereka melanggar Allah Subhanahu wa taala dan yang membawa anda ke sini adalah Allah yang menggerakkan hati anda adalah Allah ini kemudahan kemurahan dari Allah adalah nikmat besar yang harus anda rasakan harus anda sadari la ing syakartum la dan nakum Mensyukuri nikmat besar berkumpul kita di tempat ini adalah karunia Allah, pemberian Allah, nikmat Allah. Dan semoga kita terus dikumpulkan dalam kemuliaan dan jangan sampai kita dikumpulkan di satu tempat lalu Allah murka kepada kita. Ini yang pertama mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian agar semakin besar nikmat tersebut, mari saat ini detik ini kita berdoa memohon kepada Allah dengan hati dengan hati yang rindu, kemuliaan juga diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita. Bukan hatinya orang yang sombong. Maka mari ke saat ini, detik ini kita hidupkan hati kita. Bukan hati yang merendahkan orang lain. Tapi hati yang hidup. Dengan mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Hadirkan di hati kita saat ini ya Allah. Berikan kepada mereka kemudahan di kedepan hari untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai mereka terus melanggarmu ya Allah inilah inilah yang harus kita hadirkan kita sering sombong dengan kebaikan kita seolah-olah kita sudah mendapatkan surga lalu kita bebas, lengah, tidak di kiri kanan kita harus kita bawa kepada kemuliaan dan mula-mula untuk membawa mereka kepada kemuliaan adalah dengan mendoakan sebelum kita bertindak dengan perilaku kita anda yang bergerak dalam dunia amar ma'ruf nahi mungkar yang mengajak mereka untuk kebaikan, akan tapi sudahkah anda lintaskan di hati anda permohonan kepada Allah jika belum... Khawatir di saat kita mengajak orang lain kepada kebaikan adalah bohong, dusta, hanya ingin pamer kalau kita lebih bagus dari mereka. Itu kesalahan, maka saat ini, detik ini kita lintaskan di hati kita permohonan kepada Allah. Semoga Allah memudahkan mereka yang belum melaksanakan salat Jumat, badal Jumat baginya wajib. Semoga dimudahkan oleh Allah hingga di kedepan hari menjadi ahli Jumat. Diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lalu dan hingga mereka kelak akan bersama kita dan bersama Nabi Muhammad SAW di surga. Kemudian selanjutnya biasa para tib salat berwasiat takwa dan itu menjadi salah satu rukun khutbah. Takwa takwa kepada Allah para ulama mendefinisikan bermacam-macam dan nanti mengisyaratkan dengan definisi menjauhi segala kemungkaran, menjalankan segala ketaatan. Dan definisi yang mencakup. Dan diterjemahkan oleh para ulama-ulama bagaimana untuk menjelaskan definisi tersebut. Alangkah banyaknya ketahasan dan alangkah banyaknya kemungkaran. Bagaimana kita agar sampai kepada ketakwaan? Kita perlu mengarah kepada penyederhanaan. Bagaimana agar kita segera tanggap bahwasannya kita ini harus menuju kepada wilayah yang namanya takwa. Para ulama menjelaskan takwa itu sederhana. Yang harus kau sadari wasanya kau adalah manusia. Maka takwa itu hakikatnya adalah bagaimana kau baik dengan sesama manusia dan baik kepada Allah. Ringkas agar segera semua dari kita langsung menengok diri kita bagaimana solat kita bagaimana puasa kita bagaimana zakat kita bagaimana haji kita yang sudah wajib haji itu adalah sedikit urusan dengan Allah dan setelah itu semua akan menengok dirinya sendiri bagaimana urusannya dengan istrinya bagaimana dengan ibunya bagaimana dengan anaknya bagaimana dengan saudaranya yang jika ketakwaan ini semua terwujud di dalam hati seorang hamba yang ada dalam hidup ini adalah keindahan, suami mesra dengan istri, istri mesra dengan suami, suami baik dengan anak, kita baik dengan tetangga itulah orang yang bertakwa, maka tidak akan disebut sebagai orang yang bertakwa biarpun ahli sujud akan tapi dia menyakiti tetangganya Imam Bukhari dalam antara menyebutkan bahawa ada in nam roh dan takuk mulai digambarkan diceritakan di hadapan Rasulullah ya Rasulullah ada seorang perempuan pekerjaannya bangun malam siang harinya puasa tunfik wat atas bersedekah banyak tapi dia punya kebiasaan hairahannal hasyim untuk dibihijirona hobi rifayatin bidisaniha cuma perempuan yang katanya ahli ibadah tersebut Punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangga Njilakit. Ngomong sama tetangga Njilakit. Dijawab oleh Rasulullah. Lesa biha khair. Tidak ada kebaikan baginya. Innaha min ahlim nar. Dia di dalam neraka jahannam. Padahal dia ingin bertakwa kepada Allah dengan sholatnya. Padahal dia ingin bertakwa kepada Allah dengan sedekahnya Padahal dia ingin bertakwa kepada Allah dengan puasanya akan Tetapi dia tidak sampai kepada tujuannya Karena pincang dia hanya baik kepada Allah Tapi tidak baik kepada sesama manusia Maka saat ini detik ini kita harus hadir Urusan kepada Allah maka gampang ringan Sedikit sholat 5 waktu Dan sangat ringan kalau kita pikir dengan akal kita Kalau kita berpikir dengan akal kita Alangkah ringannya sholat yang harus kita tegakkan Sholat tuh hur 4 menit di saat kita melakukan sholat, adakah beban di atas kepala kita? Adakah beban di tangan kita? Tidak ada beban di atas kepala kita, tidak ada beban di tangan kita, hanya 4 menit kita melakukan sujud rukuk. Tapi sebaliknya, adakah orang bekerja bekerja memanggul sesuatu yang berat dalam bermenit-menit, bahkan berjam-jam? Mungkin naik turun untuk menaikkan bata dan untuk bekerja di bangunan berjam-jam? Mungkin ada yang bekerja menahan satu beban yang amat berat bermenit-menit. Mereka bisa tetapi ketampah yang sholat yang sangat ringan tidak bisa. Kita berpikir dengan akal. Coba kita cermati sholat sangat gampang, gampang, gampang. Tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukan sholat. Sholat yang sangat ringan, sholat subuh dua menit dan ketahilah yang bisa melakukan sholat hanya hamba-hamba yang ditolong oleh Allah. Maka siapapun yang tidak bisa melakukan sholat itu tanda hamba yang dihinakan oleh Allah. Pekerjaan ringan ternyata tidak bisa melakukannya. Mungkin seseorang harus berdiri di pinggir jalan nunggu angkok. Bermenit-menit yang mampu Di atas kepalanya ada sesuatu Bisa Dan dia rutin setiap pagi seperti itu Bahkan kadang dibarengi dengan rintik hujan Atau mungkin diguyur hujan Kemudian digigit nyamuk Tapi untuk melakukan solat yang hanya bermenit-menit tidak bisa Mari kita merenung saat ini Kenapa kita malas-malas melakukan sholat? Khawatir kita termasuk hamba yang tidak dicintai oleh Allah. Kita hitung-hitung urusan kita kepada Allah. Sudahkah kita laksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang lainnya zakat haji seumur hidup sekali. Dan setelah itu apa? Yang paling berat ternyata urusan dengan manusia. Ibunda kita yang pernah melahirkan kita. Yang menimang kita di saat masa kecil kita Capek oleh kita hati-hati, hati-hati Kalau kita tidak bisa mengabdi kepada beliau Apalagi dengan omongan kasar kita Maka ketahilah tidak ada surga bagi kita Tidak akan dilihat oleh Allah dengan rahmatnya Maka akan sengsara di neraka jahanam. Ingat ibumu, ingat bapakmu Kadang sedikit berhasil saja Ketahuilah lupa dengan orang tuanya Tapi orang tua tidak pernah lupa kepada anaknya Ingat orang tuamu, orang tuamu yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia. Biarpun ditolong oleh sejuta manusia untuk bahagia. Tidak ya, harga mati. Yang menyakiti orang tua akan dihinakan. Maka saat ini orang yang hanya memperbanyak solatnya tapi dia lupa wasanya di rumahnya ada orang tuanya. Dan berbicara tentang bakti orang tua adalah silsilah yang panjang. Maka takwa adalah bagaimana kita menyeimbangkan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia kalau seandainya kita ini tidak punya solat sunnah, kalau kita ini tidak punya haji sunnah cukup haji sekali umrah Ramadan, puasa Ramadan saja, kemudian kita melakukan solat lima waktu saja dan tidak ada tambahannya, insyaAllah akan masuk surga asalkan, jangan nyakiti bapak ibumu, jangan nyakiti saudaramu Kadang orang sering tertipu ibadahnya banyak menyakiti orang juga banyak itulah orang yang bangkrut yang disebut oleh Nabi. Ajaeruna Manil Movliz, apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut? Sahabat Nabi menjawab, karena di antara mereka juga jago-jago bisnis yang bangkrut adalah orang yang lama taklahuwa dirham orang yang enggak punya duit, dagang enggak untung duitnya malah habis itu orang bangkrut ya Rasulullah. Nabi tersenyum dan menjawab bukan itu orang bangkrut. Lalu apa orang bangkrut? Orang bangkrut itu orang yang tiaw malaikah mati datang di hari kiamat nanti dengan ibadahnya, dengan solatnya, dengan puasanya, dengan segala macam kebaikannya, ibadah, puasa, solat malam, segala macam. Quranlah, Qurannya, kud kudah bahada, wasyata mahada, wa akhudah mala hada. Cuma dia itu di akhirat dituntut karena dia pernah menyakiti si A dengan lidahnya. Kalau ngomong jelekit. Bohong dengan si B, menggunjing si C, dan seterusnya. Sama bapaknya kasar. Anaknya pun dibiarkan telantar. Dia mah rajin umroh, rajin haji. Anaknya enggak pernah dipedulikan. Di mana dia saat ini? Bapaknya mah ahli iktikaf. Tapi anaknya enggak karuan-karuan. Mabuk-mabuan. Para sahabat Nabi belum nyanggung. Bagaimana orang itu disebut bangkrut? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dijab oleh Nabi. Orang itu disebut bangkrut. Karena waktu orang itu mau masuk surga dengan amalnya. Dia menduga kalau dirinya ahli surga Di dunia dia menduga ahli surga Karena dia jago ibadah puasanya saja sudah 20 tahun Tidak putus-putus Bangun malamnya sudah Mulai mulai 20 tahun juga Mulai jam 2 bangun Ibadahnya banyak Akan tapi di saat mau mulai Berlenggang menuju surga Ternyata banyak yang menjerit Dan berkata Wahai malaikat Tolong turunkan orang itu ke neraka Bawa, Jangan boleh masuk surga Para malaikat bertanya Apa urusanmu? Semuanya berkata urusanku begini, urusanku begini. Semua pada mengadu kepada malaikat. Aku pernah diambil duitku, aku pernah dibohongi, aku pernah disakiti dengan lidahnya. Ternyata orang banyak yang menuntut karena dia pernah didolimi waktu di dunia. Malaikat menghadap kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan, wahai malaikat, ambil dari kebaikan orang tersebut dan berikan kepada orang yang didolimi. Jadi didolimi itu nikmat di akhirat nanti kalau orang faham. Ambil segala kebaikan yang diambil kebaikan dari orang yang katanya ahli ibadah dan diberikan kepada orang yang didalimi. Malaikat menjalankan tugas Allah ternyata amal baiknya habis. Setelah amalnya amal baiknya habis malaikat ngadu ya Allah amal baiknya habis. Oh amal baiknya habis. Kalau begitu, kalau amal baiknya habis Ambil dari dosa-dosa orang yang pernah didolimi Tumpangkan kepada orang tersebut Dan lemparkan ke neraka jahanam. Ahli sujud, ahli suhat di dalam neraka jahanam, Karena dia hanya urus ibadahnya saja. Maka dari itu, wahai ahli iman Urusan dengan keluarga Di rumahmu ada bapak ibumu Di rumahmu ada saudaramu Di rumahmu ada tetanggamu Di rumahmu ada anakmu Di rumahmu ada pembantumu Yang mereka juga umum Nabi Muhammad jika engkau tidak peduli urusan mereka mereka akan menuntut di hadapan Allah nanti Ini yang harus kita hadirkan itulah hakikat takwa Takwa itu gampang kalau orang paham cukup berbuat baik dengan orang yang paling dekat dan ini indah sebetulnya Kalau kita baik dengan istri hasilnya keindahan baik dengan anak hasilnya keindahan baik dengan tetangga hasilnya keindahan Coba kalau kita dengan tetangga musuhan apa enaknya kalau dengan tetangga indah, saling tegur, saling memberi hadiah, saling Masya Allah, saling mengasihi, saling mencintai, hidup indah. Dengan keluarga pun demikian. Sebetulnya ketakwaan adalah hakikat keindahan. Maka saat inilah mari kita koreksi diri kita. Jangan hanya tertibu dengan ibadah-ibadah yang banyak. Tapi urusanmu dengan manusia. Urusanmu dengan sesamamu, tetanggamu. Dan semua orang-orang yang bersama kita. Kemudian setelah itu berbekallah pengampunan. Berbekallah sifat pemaaf. Barangkali ada di antara kita mempunyai tetangga yang tidak baik atau saudara yang kurang baik maka ketahuilah yuk kita berlapang dada untuk menyempurnakan ketakwaan berlapang dada jangan suka mendendam berlapang dada dan berikan maaf kepada mereka inilah ciri-ciri orang yang berkat bertakwa yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an wal qadiminal gaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ceritanya tentang surga yang dihadiahkan lil muttaqin Surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa di antaranya adalah, kalau menemukan orang lain berbuat dolim, wal <tuh> khaziminal menahan amarah. Tidak mudah emosi, digigit-gigit marah, kurang oh, ajar. Oh, tidak, ahli takwa tidak seperti itu dia langsung menahan amarahnya. Dan menahan amarah belum cukup, karena bisa saja meledak di esuari. Wal khaziminal <tuh> kaido, wal afina aninas ditindak lanjuti. Dia telah berbuat salah kepadaku. Aku tidak boleh marah Setelah itu apa? Dan aku pun harus memaafkannya Allah ini mulia Setelah wal afina tidak cukup. Kalau aku memaafkan Belum aku Belum sempurna Maka setelah aku memaafkan muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik Aku beri hadiah dia Sudah dia berbuat dolim kepada kita Kita memaafkannya Kemudian kita berbuat baik kepada dia Ini puncak dan itulah para kekasih Kekasih Allah Ini tingkat tinggi Artinya jangan sampai kejahatan orang menjadi kita tidak bertakwa. Sehingga kadang tetangga baik, kadang tidak baik, saya juga tidak baik. Oh tidak. Alwasi lai salwasi lubil mukafif. Mungkin kita punya saudara yang susah diajak bersilaturahmi untuk akur-akuran susah, maka katailah. Oh alwasi salwasi lubil mukafif orang yang nyambung silaturahmi bukan orang yang balas di saat dilaku, diperlakukan dengan baik. Yang namanya silaturahmi bukan membalas kebaikan orang lain. Bukan. Kalau balas kebaikan maenak. Abis dikirim buang ap buah apel, ngirim buah mangga. Maenak. Tapi hakikat menyambung silaturahmi adalah. ibu. Akan tapi hakikat menyambung silaturahmi adalah. Di saat orang itu jahil kepada kita. Saudara kita jahat sama kita. Kita memulai dengan kebaikan. Itulah kemuliaan-kemuliaan yang harus kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga keluar dari tempat ini. Kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, urusan anda dengan Allah. Gimana solat anda dan solat anak-anak anda. Anda solat istri, istri anda. Solat pembantu-pembantu anda. Semuanya tanggungjawab di atasan. Di di, di, di, di pundak anda. Istri yang tidak sholat akan dipertanyakan anda sebagai suami. Anda punya pembantu satu tidak sholat neraka untukmu. Kalau pembantu lima tidak sholat semakin dalam nerakamu. Kalau anda punya perusahaan enam ratus orang tidak sholat semuanya kelihatannya enak di dunia, tapi ternyata di akhirat akan masuk neraka yang paling dalam. Wa lughum wa lughum masulun an royyatihi. Semua kalian adalah punya tanggung jawab. akan ditanya oleh Allah kelak. Dan semua yang ada bersama anda akan ditanya oleh Allah. Kemudian berikan kepada mereka hak-hak mereka, nafkah, pendidikan. Tidak cukup memberi nafkah kepada anak dan istri tidak cukup. Mereka akan menuntut aku hanya diberi fasilitas saja. Aku diberi HP, aku diberi laptop dan aku berbuat maksiat gara-gara HP dan laptop bapakku itu. Neraka untuk bapaknya. Maka pendidikan penting harus diperhatikan jangan hanya memberi nafkah, nafkah, nafkah, nafkah, nafkah tapi pendidikan tidak ada. Ini saja wahai alim iman yang bisa kami sampaikan. Hmm. Semoga Allah menjadikan kita semua adalah orang-orang yang bertakwa Ma'asirah muslimin Inna asana al-kalam ka'lamullahi maliki al-allam Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Wabi qawli yahdatil muhtadun A'udhuillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad wa lam, lam yakullahu kufwan ahad Warqualibalaqum fil Qur'an Alaihim. Wafani wa iyaqum bima bhih min al-Ayad wa dzikri al-Hakim. Ataqabul mini wa min kum dilawatuh. Inna huwa al-Samiul Wajud allah, ilah, ilah Allah wajah, Allah, la sharikalah. Irhaman, liman jahaz bhi, wakfir. Wajud ana, siedana Muhammadan, abdhu w rasuluh, siedul khalaik w al bshar. Allahumma sally w salimala habibina w sharinna, w malaana siedana Muhammad. Mada salat ayn bin alzur w audun bin kabar. Wala ali al azhar w ashabil aqyar. Maazil Kemudian. Yang perlu kita hadirkan lagi adalah Setelah kita memahami Sebuah kebenaran Ada dua manusia Yang ternyata ditutup oleh Allah dari kemuliaan Sudah mengerti kebenaran Tapi tidak berusaha untuk menuju kebenaran Dan itu paling ruginya manusia Tapi ada satu hamba Yang oleh Allah dibukakan kebenaran Kemudian berusaha untuk mengikuti kebenaran dan mari kita koreksi diri kita sendiri Kita bagian kelompok yang mana Setelah kita mendengar dan mungkin faham Setelah itu apa yang kita lakukan Ketahuilah bahawa Al-Quran yang kita dengar Hadis Nabi yang kita dengar Petua para ulama yang kita dengar bukan dongeng Akan tapi ayo kita minta kepada Allah Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan Apa yang kita dengar saat ini Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Bukan hanya didengar oleh telinga, dipahami oleh otak akan tapi Semoga itu ilmu yang dirasakan oleh hati kita. Sehingga menggerakkan anggota tubuh kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Itulah ilmu yang manfaat yang menghantarkan kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mari kita berselamat kepada Rasulullah. Inna allaha subhanahu Wa Taala talamara bi ambrin bad'api binafsi umma fatanna bimalaikati faqala azza min ko'il. Ya ayuhalladina amanu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa taslima Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa shafiina wa mawlana sayidina Muhammad Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala sayidina Muhammad Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya munyakkin kanami sakini ya Allah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 kami rumah tangga yang penuh kasih dan cinta saling mencintai karenamu jauh dari pertengkaran jauh dari persengketaan sehingga hidup mereka penuh dengan keindahan dengan cinta karenamu ya Allah yang ada adalah kebahagiaan di dunia sebagai mungkin tiba keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah Engkau Maha Tahu tentang kami mudahkan kami semua untuk mendapatkan rizki yang halal dari yang hadir jika ada di antara mereka yang pekerjaannya masih haram rezekinya haram wa hadzal yang Maha Kaya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 akan berikan dan ampuni kami semua ya Allah Ya Allah Engkau kami, Ya Allah Seperti engkau Kumpertemukan jasad kami Ya Allah Maka kami mohon Pertemukan hati kami Dalam cinta karenamu Kami ingin saling mencintai karenamu Ya Allah Seperti yang dijanjikan oleh Kekasihimu Nabi Muhammad Yang saling mencintai karenamu Ya Allah Akan mendapatkan tempat yang khusus Di padang masyar Mendapatkan payung darimu Di surga Mendapatkan surga Yang sungguh luar biasa Ya Allah Seperti yang dijanjikan Kekasihimu Nabi Muhammad Kami tidak ingin saling bermusuhan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ma'azizul masyih mari kita lanjutkan berdoa Allahumma ya robana Allahumma ya robana warza Allahumma ya robana warza anil khulafa'ir rasyidin alladziina qaddu bil haqq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 اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وكلبنا وعزوجنا وطريتنا وتب علينا إنك على كل شيء قادر اللهم يا الله اطفعنا البلاء والبابا والزنا والزلازل والمحال ما ظهر منها وما متن Allahumma aslihna wa aslih Man bi salahihi Salahu al-Islam al-Muslimin Allahumma la tahlikna Wa ahlikman fi halaki Salahu al-Islam al-Muslimin Allahumma aizal Islam wal-Muslimin Wal'sur manatali Islam wal-Muslimin Wa hithulman khadhal Islam wal-Muslimin Allahumma ya Rabbana Allahumma ghfir Til-Muslimin wal-Muslimat Wal-pu'minina wal-mu'minat Allahumma hamil Muslimin wa-muslimat Wal-mu'minina wal-mu'minat berahmatika ya arhaman rahimin ma'asirah muslimin inna Allah ya murubil adli wa kisani wa itaidil kurba wa yanha'anil fahshai wal munkari wal al-tadi ya'udhukum la'alakum tadakkarun pasalullah adhim yu'tikum wa adhkurullah adhim yadhkurkum wala adhikrullahi akbar